Dakar, a szökevények paradicsoma. A két közlegény felajánlja szolgálatait a társaság érdekében. A kockásét fogadják el. Tehát kellemesebb is vér nélkül a dolog. Sgt. Ixell, kockás Pierre és Harry Livingston, hitbizományok jövendőbeli baronetje, megérkezett Dakarba. Fájdalom, de nem számolhatunk be arról az ünnepélyes fogadtatásról, melyel a város keblére öleltek kedvenc hőseinket. Egyszerűen azért, mert nem volt ünnepélyes fogadtatás. Harry, akinek Aláza időközben a hagyott, meg is jegyezte közismerten szemtelen vigyorával. Na hát mi az? Se diadalkapu, se fehér ruhás szűzek te, túl igényes vagy ezzel a várossal szemben. Felelte kockás, aki már járt itt egyszer-másszor, és jól ismerte Dakar női társadalmát. Hajnali fél öt volt. Az utcán aránylag kevesen jártak, de különben sem tűnt fel senkinek a szabályszerűen felszerelt három légionárius. A város belsejébe természetesen azért nem merészkedtek, mert ott már többet tudhattak a megszökött őrjáratról. Márpedig pedig arról beszélni sem lehetett, hogy a három kiéhezett, halálosan kimerült ember tovább folytathassa az útját anélkül, hogy ki ne pihenje magát. Ennivalóról és lakhelyről kellett gondoskodni, hogy vagy két napra meghúzzák magukat. Na igen ám de ehhez pénz kell. A társaság egész vagyona nem haladta meg a négy fránt, ami még Dakar külvárosi viszonylataiban sem egy túlzott összeg. pedig itt tenni kellett valamit. Pénz nélkül épp úgy elpusztulnak, mintha még mindig a kegyelmet nem ismerő szahara homokját taposnák. Azt hiszem mondta az őrmester, aki pedig az ilyen dolgokban rendszerint nem ismert tréfát, Hogy felfogok csapni utonállónak? Talán majd inkább én, mondta nem komolyan, Harry. Odaállok az utcasarokra, és ha jön valaki, akiből pénzt nézek ki, egyszerűen belehajítom a késemet. Na jó, hát – Tekintsünk el a vérengzéstől, uraim! – mondta a kockás. – Én majd gondoskodom a dolgokról. Az őrmester bólintott. – Áh, értem. Maga már megint lopni akar. – Ha de kérem, mi az, hogy már megint? – kérdezte a kockás. – Hát, abba hagytam én azt valaha. Legfeljebb szünetet tartottam olykor. Na, nekem ez már a második természetem vált, de innettől eltekintve nem áll módunkba válogatni. Én a magam részéről minden esetre lopásból fogom fenntartani magam, és szívesen gondoskodom az órakról is. Különben elpusztulunk. Ha most mi a jobb? Itt minden esetre nehéz volt dönteni. Illetve hát nem is volt nehéz. Mit most egyszerűen el kellett dönteni, hogy enni vagy élni. Döntöttek. És a döntés értelmében Kockás pár pillanat múlva magához vette a társaság vagyonát, és eltávozott. Első útja egy zsibárushoz vezetett. A zsibárussal sokáig vitatkozott. Amikor a zsibárusnak már meglehetősen dagat volt az arca, beleegyezett abba, hogy kockás elvigyen tőle a négy frank ellenében egy rendruhát. De jó, hát tény az, hogy ez a rendruha nem volt alkalmas arra, hogy bárki is megjelenhessen benne a Windsori herceg fogadó estéjén, vagy sőt, még egy... Kulturált a bizlési utcaseprő is undorra dobta volna el magától ezt a szennyes szörnyűséget, de a célnak mégis megfelelt, és a kockás felöltötte magára. A többi holmit itt hagyom, mondta Pierre. A figyelmeztetleg azonban átkozott barnapofájú csibész, hogyha elmered adni időközben valakinek, én eleve nem megnyúzlat. – Na, de Rumi úr! – tiltakozott az arab kereskedő. – Hát, hogyan képzeled rólam? Hát, – jól van, jól. Hát, te, az a netörődj, hogy én hogy gondolom. De ne felejtsd el, hogy előszeretettel nyúzok az ilyen szép nyári reggelen. Bezzel eltávozott hogy hogyan csinálta, az meglehetősen egy rejtély. De tény, hogy másfél óra múlva már megérkezett az ütött kopott karavánszerály mögé, ahol két társát előzően hagyta. Mindkét kezében hatalmas csomagok voltak, s a csomagokból ennivalók tömkelege került elő. A két halára éhezett ember arca felderült. – – Nagy ember vagy, kockás, – mondta Harry. – Na hát nem itt teszünk, – mondta a kockás. – Ez a környezet nem megfelelő nekem. Az utóbbi időben rendkívül finnyás lettem. Felkerekedtek, és bevonultak egy fogadóba. Hát a fogadó ugyan sem külső, sem pedig belső szempontból nem felelt meg kockás, újabban kifinomodott ízlésének, de még így is mennyei gyönyörűség volt, amikor felmehettek a példátlanul piszkos és meglehetősen büdös szobába, vagy úgy, ahogy rendbe hozzák magukat. Amikor felfrissültek egy kicsit, kockás kicsomagolta az imént vásárolt ennivalót, és egy teljesen érintetlen üveg rubott. Úgy láttak hozzá, mint a farkasok. Amikor az utolsó falat is eltűnt a barna csomagoló papírból, és az utolsó korty is kifogyott a rumos üvegből, a három ember teljesen elenergiátlanodva leroskadt az ágyra és másfél napig tartó, ájulásszerű, mély álomba merült. Amikor felébredtek, még ködös volt a szemük a mély, álomtalan álomtól, na de már ismét embereknek érezték magukat. Rövid megbeszélést tartottak, amelyben természetesen XL őrmesteré volt a döntő szó. A bacska bajszú örmester fél életét a sivatagban és Afrika legfontosabb légionista támaszpontjain töltötte el, és így neki kellett vállalkoznia rá, hogy visszavezesse őket láthatatlanul és az elfogatás veszélye nélkül belábezbe. Miután a pénz, amit Kockás szerzett, már elfogyott, Kockás elhatározta, hogy felkeresi egy barátját, aki errefelé a legjobb nevű orgazda, és megkísérli, hogy kölcsön kapja tőle a tovább szükséges összeget. Hát a jó nevű orgazda eleinte húzódozott attól, hogy öt frannál nagyobb összeget kölcsönözzön piérnek, Na de amikor kockás, titokban és egészen bizalmasan megsúgta neki, hogy kérésének megtagadása esetén hajlandó tetlegességre is vetemedni, Egyszeriben belátta, hogy kockás kívánsága jogos, és átnyújtott barátjának két darab százfraldost. Kockásnak ismét első dolga volt, hogy ennivalóról gondoskodjon a hosszú útra. A többi pénzt átnyújtotta x őrmesternek, aki időközben felkeresett egy ismerős kocsmát, ahol is a pribék után érdeklődött. A pribék egy elcsapott vonatfűtő volt, aki késebb nagyobb rablógyilkosságokkal, és más beféle hasonlóval kereste meg a napi fél liternyi pálinkáját. Egy ízben az őrmester valami kisebb nézeteltérés alkalmával párom helyen eltörte a pribék karját. Innen ered a barátságuk. Egy üzletem van a maga számára, Pribék, mondta az őrmester. Az a kérdés, van-e ideje? Hát időm az mindig van, felelte a Pribék. Rumom azonban fájdalom nincs. József Xel fél liter rumot hozatott, és kocintottak. El kell jutnunk Gambiába, mondta Excel. Bizonyos körülmények azonban arra kényszerítenek, hogy én és két társa megész úton megőrizzük az inkognitónkat. Meghalt az illető? kérdezte tárgyilagosan a Pribék. Micsoda? Na, hát, aki miatt menekülniük kell. Na de beszélje baraságokat, Pribék. Azt hiszi, hogy meggyilkoltunk valakit? Azt felelte nyugodtan a Pribék. Hát az ember többnyire meggyilkol valakit, legfeljebb szórakozott, és nem veszi észre. Na, jó, már csak tegye el azt a revolvert, mert könnyen megsértődik az utóbbi időben. Szóval azt akarja mondani, hogy szerezzen be magukat egy vonatra, amely gambia megy. Teher Tehervonatra, ahol el lehet bújni. Hát lehet, mondta rövid gondolkodás után a pribék, és kinyújtotta a kezét az őrmester felé. Ötszáz, mondta aztán csendesen. Bicsoda! Hát mondom, ötszáz franc. Na jóval van már el azt a bicskát. Hát akkor legyen háromszáz. Na nézze, pribék, maga mocskos gazember! Ha tovább is pimaszkodik, hát megsértem? Na, itt van száz fra. Délután kettőkor legyen egy kényelmes barhavagon, amiben rendesen elbújhatunk? Kényelmes, kényelmes. Hát jó, hogy ma hálókocsit nem akar ez a batak száz százfrazé. Na hát jó, tudja meg még ötvennel és meg lesz, amit akar. – Itt van még húsz, maga piszott csirkefogó! A pribék úgy mosolygott, mintha a leghízelgő bókot hallotta volna. Beltette a százhúsz frant, és felállt. Uh, – Van egy barátom, egy pálya őr, megyek és megbeszélem vele a dolgot. Fél kettőre legyenek a teherpályaudvaron. Kezet fogott az őrmesterrel, és elment. Mixel fizetett, és a barátaihoz sietett, hogy közölje velük a jó hírt.